Második fejezet A kikötő öblében még szürkölet volt. A tengerhez vezető szorosban a búcsúzó éjszaka árnyai lapultak. Csak az ég ragyogott fölöttünk felőtlen kékségével. Azután kitárult előttünk a tenger, és a hajó lassan szembefordult a hullámokból felbukkanó nappal. Szerettem ezt a tengert. És az utolsó években szerencsére egyre gyakrabban jutott időm arra, hogy egy-egy félnapra elhajózhassak Ávánából. Minden cél nélkül. Csak a magam keftelésére. Gihátri elégedetlen volt a parti szellel, ezért barra kormányoztatta a hajót a nyílt tenger felé. Ennek külön örültem, mert így egy idő után nem csak az ábanát védő komor sziklafal kísért minket,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 és az, hogy a hegység vad lakói a barátságosság illúzióját a mai napig megcáfolják az avanai favágók ellen intézett rajta ütéseikkel, sem a palota tetejéről, sem a tengerről nézve nem zavart. És közülük került avanába, igaz először hadifogojként, még az én érkezésem előtt az egyik legjobb főemberem, Tárkumi, aki nem fogott az idő. Most is olyan hatalmas és erős, mint amikor először megláttam, fejjel magasabb a tenger fiainál. Igaz, haja megőszült, de ez csak növelte megjelenésének tekintélyességét. Gihatri pompás hajós volt. Fiatalemberként már ő volt a nyolc hajó egyikének a kapitánya, amelyekkel majd húsz éve a nagy déli expedícióra indultam a kontinens partja mentén. Új öblöt keresni a gyorsan szaporodó népének. Hogy nem sikerült, azt az eltemetett agyaktáblákon már leírtam. Ahogyan azt is, hogy két eredménye mégiscsak volt az útnak. Rájöttünk, hogy az óceán túlsó partján elterülő kontinensen élnek a vörös hajóak. Lalla fiai. A mi világunk eljövendő végzete. Kemény, erőszakos nép a miénknél sokkal fejlettebb civilizációval, technikával, és egyik az orkánban elsőjedő hajójukról megmenthettük Enitet. De gihátrinak a hajózási tudományán kívül még egy páratlan képessége volt, aminek ezúttal különösen örültem. Bármár azon a régi utazáson is bebizonyította, hogy fantázia és ész dolgában az első öt-tíz ember között van Avanában, azóta azt is megtanulta, hogy mikor kell beszélnie, és mikor hallgatnia. Gondolom, ebben nem kis része volt Pilagú és Szumorri kegyetlen idomításának, akik mögött, és ezt gihátri nem tudom mennyi keserű töprengés után, de felismerte, ő csak a hajó hat harmadik embere lehet. Gihátri ezúttal tehát hallgatott, és egyetlen mozdulata szava sem árulta el, hogy majd szétveti a kíváncsiság, mi vár ránk a fekete forrásöblében, és hogy szomorri üzenetét, amelynek tartalmát Talil bizonyára közölte vele, mennyire szeretné megtárgyalni velem. Nagyjából tíz kilométer után végre megfelelőnek ítélhette az egyenletes észak-nyugati szelet, mert egyetlen kurta parancsal újra keletnek fordította a hajunk orrát. Majd tovább hallgatott. Én pedig, miután már az éjjel, ébránlét és álom között forgulódva rájöttem, hogy úgysem tudok többet kihámozni szumhori leveléből, most a bárkám mögött elterülő hatalmas, síkságra. a naunik földjére gondoltam. Egykori királyuk, Demgál volt az egyetlen barátom. Ami pedig a halála után történt. Az Anteus érkezésének napjaiban felért bármelyik kamaszkoromban még a földön olvasott rémregényjel. Demgál meghalt. Első szülöttje, törvény szerinti örököse, az alkoholista Otagál, az abánokkal szövetkezve, Törbe féltestvérét, Orcsut. Aki akkor már több mint két évtizede Ávánában élt, de ez hosszú történet, nincs szükségetek rá. Szóval Orcsut legyilkoltatta. Azután legyőzhetetlen hadait, hidár vezetésével Avana ellen küldte. Akkor szállt le az Anteus, és a rakéta láncsóvája minden ellenségünket megfélemlítette. De az igazi rémdrámának ez csak a kezdete volt. Hidár visszavonult, ám közben otagál halára halálra itta magát, vagy az Ábánok tették el lábalól. Így Hidárnak útja nyílt a királyi hatalomhoz, mert apja, Mekridor, Demgál féltestvére volt. Csak hogy Demgál pártja csatában legyőzte Hidárt, és apjával, Mekridorral együtt megölték. Bocsássatok meg ezért a kitérőért, viszont beleszédült a fejem, amíg ennyire tömöríteni tudtam. De egyszer, történetem végén még írnom kell a Náunikról, ezért úgy éreztem, jobb, ha most túlesek rajta. A Náunik királyi családja tehát kihalt. Választott új királyuk, a Demgál pártbeli Burinár pedig, aki ugyanolyan barátom, amilyen Demgál volt, sohasem lett, de tisztelt, úgy gondolta, hiba volna azt a több mint negyed kereskedelmi kapcsolatot felborítani, amely a náunikat ábanával összefűzi. Mi vasércet kaptunk tőlük, ez számunkra nélkülözhetetlen volt, és évenként sok száz marhát. A hús feldolgozva a fontos tartaléka volt, ők pedig cserébe mindent, amit csak kívántak, sót, aranyat, illatszert, bort. Nem tudom hogyan, de bizonyára nem kis erőfeszítés és diplomáciai ügyeskedés árán Burinár felszámolta az Otagár rövid uralkodása alatt megerősödött befolyást, amely egyébként is természetellenes volt, hiszen a naunik gyűlölték az ábanokat, amiért azok évszázadokkal korábban előzték őket régi, északi hazájukból. Úgy sejtem, hogy ez részben az Anteus emlegetésével sikerült. Így Avanát dérről, a Barkanon túrról nem fenyegette többé veszedelem. Bizonyára nem volt véletlen, hogy a fekete forrás öblefelé hajózva annak a valóságnak a részleteit vettem sorra. Amiről az egyszerű avanai mesterember, egy békés estén, barátaival a vízzel hígított bor mellett üldögélve, azt mondaná. Beszélgessünk a világ dolgairól. A világ dolgai pedig a déli part városainak eseményei, ahol Habamunak hála alig történik valami. Meg a hajósoktól kapott hírek az északi partról, az Abám polgárháború fordulatairól. Ez azóta dúl, hogy az Anteusz Agdában felrobbant. Azután ott van még az öregek néhány elégedett megjegyzése.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 hogy Somori nem csak a szóda és a salétrom felemelt ára miatt hajózott el Girdinbe, ő ezt egy palotabeli ismerősétől hallotta, hanem azért is, mert ez ígér, tárgyalásokat kezdett Tavapával. A többiek erre hümmögnek, de olyan is akad, aki lehurrogja. Senki sem lehet olyan merész, hogy szövetkezzen Avana és a többi város ellen. Abban viszont egyetértenek, hogy a szóda és a salétrom drágítása tisztességtelen dolog volt ez ígér részéről, mert hol lennének ezek a koldusok, ami szárított marhahúsunk olajunk és fánk nélkül? Tehát ugyanarról beszélgetnek, csak persze kevesebben, az apró udvarok lágyan susogó alatt, mint mi a tanácsban. Egy dolog kivételével. De jól van ez így. A vörös hajóak réme nem kísérti őket, mint engem és néhány fő emberemet. Az úr nőt pedig imádják, mert gyönyörű. És mert tisztesség neesség szolván, több méltóság sugárzik belőle, mint az isteni úrból. Mert az isteni úr,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 és hogy földi neveltetésem miatt idegen tőlem a pompa, hogy csak a tisztaság érdekel, és ehhez a legcélszerűbb, a naponta többször váltott, fehér gyapjúköntös. És azt is hiába mondanám, hogy a csontjaimban érzem, valami változás készül. Mi készül? Ott van, a fekete forrásöblében, Szumorrinál. Csak tudnám, hogy micsoda. A hajózás órái ilyen gondolatokkal teltek. Azután felbukkant a fekete forrásöblének bejárata. Bár most láttam először, rögtön megértettem, miért kapta ezt a nevet. A mézkövet valami... Ilyen messziről geológus létemre sem állapíthattam meg, hogy mi, sötét szürkére színezte. Az öböl szívében, a csendes vizen közvetlenül a félelmetesen emelkedő, szakadozott sziklaszírták tövében, ott horgonyzott Sumorri hat hajója. Gihatri, gyanítom ugyan, hogy inkább szumorrinak szánta ezt a mutatványt, mint nekem, Ismét bebizonyította, hogy nem csak kiváló hajós, de rabasz taktikus is. Teljes vitorlázattal, változatlan sebességgel elhúzott az öbölt ágas bejárat előtt. Így az egész öblet áttekinthette. Nem rejtőzik el ott más hajó? Vagy a parton idegen sereg? Nem ejtették-e csapdába szumorrit, Nem kell-e mégis veszélytől tartanunk? Csak amikor már jó fél kilométerrel túljutottunk az öböl bejáratán, adta ki kurta parancsait, s akkor a hajója elegáns ívben megfordult. Majd a szél ellen oldalazva közeledett az öbölhöz. Alig néhány méterrel a bejáratot őrző sziklafal mellett csiklottunk be az öbölbe. Én már sokkal közelebbről, egyetlen szempillantás alatt tűntek elénk újra szumurri hajói. Vitorlát le! Horgonyt készíts! Onéja! Szerencsére Gihatri kormányosa Onéja parancsnélkül is tudta, mi a dolga, mert kapitányának elakadt a lélegzete. De az enyém is. Szumori hajójám a palánknak támaszkodva ott állt a hajós mellett, egy nála legalább két fejjel magasabb óriás. Lángvörös, hullámos haja a vállára omlott. Szakálla csupasz mellé ígért. Sejtettem, Isteni uram, hogy ezért üzent így szumorri. dünnyögte te, Csak nem akartalak zavarni töprengésed óráiban. Nem válaszoltam. Csak bámultam a pompás izomzatú óriást. Ilyen szívós testet csak a hajós élet fejleszt ki hosszú évek alatt. A férfi félmeztelem volt, Derekán öftartotta szakadozott nadrágját, és ahogy gyorsan siklottunk Szumóri hajója felé, már azt is láttam, hogy barátságosan vigyorog. fehér fogai elővillantak az vörös szörzetéből. Nem tudtam eldönteni, hogy zavarát vagy félelmét leplezi, vagy állandó szokása, hogy időnként hátra simítja fürtjeit. Minden esetre Szumorri tehát nem tartotta szükségesnek, hogy összekötözze a kezét. Pedig Szumorri nem csak rettegett a böröshajúak támadásától, mint én, hanem, Ennit jól sejtette, gyűlölte is őket.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 De ez a vörös hajó még nálam is magányosabb, mert velem legalább ott volt Nogó. Ávánában pedig már megtaláltam társaimat és a vikinget, mielőtt szembe kellett nézzek Mázóval. Mit érezhet? Mit gondolhat ez az ember? Egyet bizonyosan, és valószínűleg ez a legrosszabb. Hogy soha többé nem láthatja a hazáját. Mert én... Amikor Mazu felé siklott a csónakom, még nem tudhattam, hogy nem repülhetek haza a földre a vikingel. Azután a sajnálat, amilyen gyorsan jött, szertefoszlott. Miért érdekelne a sorsa? Számunkra ő a végzett követe. Még ha nem is tudja. Mindenki hallgatott. Csak a sirályok víjogása törte meg az öbölcsendjét. A hat hajó legénysége bizonyal azért, mert várták, mi lesz az isteni úr első szava. De a mi nyelvünket meg a látvány bénította meg. Onia egy utolsót fordított a kormányon, hajunk maradék sebességét is elvesztette, és engedelmesen simult szumori hajójának oldalához. Legényei szótlanul dobták át hozzánk a köteleket. A gyakorlott hajós kezek másodpercek alatt rögzítették egymáshoz a két hajót. Sumori ellépett a vöröshajú mellől, a karját nyújtotta, és átsegített a palánkon. Nem tudtam levenni a szemem a vöröshajúról. És ő is elfordult a palánktól. Pillantása figyelmesen követte minden mozdulatomat. Sumori karon fogva a gondosan odakészített, szétnyitható karosszékhez vezetett, amelybe belerogytam. Köszönöm, Sumori. Szólaltam meg végre. Köszöntelek, Isteni Uram, hajolt meg. Ez ígér dolgáról engedelmeddel majd később, de rendben van. Én is így gondolom.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 Megint mérlegelni, gondolkodni és dönteni kell. Kegyetlen hozzám a sors. Azt már tudtam, ha nem feltétlenül szükséges, nem öletem meg. Igen, dönteni kell, ez járt az én fejemben is, Isten Uram, és ezért üzentem érted ilyen különös módon. Mert itt kell dönteni, a fekete forrásabb lében. Nem Ávanában. Bocsáss megérte. Egyre a vörös hajút bámulva, megráztam a fejem. Ügyesebben nem is csinálhattad volna. Dicséret illet. Bocsánat kérésre nincs szükség. Hallgatlak, Szumorri. Ülj le. Szumorri nagyot sóhajtva mellém telepedett egy kötélcsomóra. Állát karjával átfogott térdére támasztotta. Láttam, hogy a feszült gondolkodással töltött napok jobban kimerítették, mint egy tengeri csata. És most megkönnyebbült, mert eljöttem, mert megoszthatja a gondot és a felelősséget, méghozzá a számára legfontosabb emberrel. Amíg kifújta magából a feszültséget és a szabakat kereste hol is kezdje, én egy pillanatra nagyon boldognak éreztem magam. Bármilyen sors is vár ránk. Ezeket az embereket én neveltem, az én teremtményeim. Szumorri, Gidál, Gamatu, aki számíthatatlan, de zseniális laskili. Gihátri, aki méltó örököse lesz pilágunak és szumorrinak, Talil, aki még náluk is különbe. Nem. Nem éltem hiában mégsem. Ahogyan már mondtam, Isten Uram, ez ígérrel nem lesz gondunk. Négy napot töltöttünk nála, annyit is csak azért, mert térben állva könyörgött. Ne fosszuk meg palotáját, fényes személyünktől. Gúnyosan elhúzta a száját. Majdnem olyan ékesen beszél, mint hajdan upátú. Adjanak neki, már mint szegény upátunak örök boldogságot az Istenek. Már érkezésünk napján az első kettős órában megegyeztünk ez ígérrel. Lehet, hogy papjai ezúttal jobban aggódtak, mint kellett volna. Nem tudom. De bocsáss meg, nem erről kérdeztél. Azután Girdimből nem éjszaknak indultunk, hanem egy kicsit Északnyugatnak. Bocsánat kérően nézett rám. Odafelé ugyanis hibáztam. Nem kerültem ki eléggé a gisánu a nagy folyó torkolatát, mert sietni akartam Girdimbe.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 Gurru kegyelme, hogy akkor minden hajunk megmaradt. Bár tudom, Pilágú soha nem bocsátja meg nekem, hogy annyira megelőztelek titeket. Hagyd szumurri, vágtam közbe. Régi történet, és én most erre vagyok kíváncsi. Igazad van, Isten Uram, folytatom. Régen sejtettem, hogy rá csak lassan adja meg magát. Mi már Ávanában erről a virág illatos áldásának örvendünk, mikor északon még es rá az úr, egyik vihara a másikat éri. Ahogy északnyugatnak nyugatnak tartottunk, a jó széle egyszerre megfordult, és rettenetes vihar palást ránk. Még szerencse, hogy csak a legszéle. Mindent le kellett kötözni a fedélzeten, magunkat meg az árbót tövéhez. De most is velünk volt gurró, még egy evezőt sem beszítettünk. Persze, amikor vége lett, így is akadt elég tennivalunk. A víz a fenéken, a kötélzet átnézése. De téged nem ez érdekel, Isten nyúram. Szóval, akkor ott, a csendesedő vizen, a vihar utáni negyedik napon láttuk meg a tutajt. Hárman voltak rajta, de inekil csak ezt az egyembert tudta megmenteni. Gamatu tanítványára, a hat hajó egészségének őrizőjére néztem. Nem volt bennük annyi akarat, mint ebben, Isteni Uram, szólalt meg Inekil. Bár éppen elég tengervizet nyelhettek szándékuk ellenére, úgy láttam a másik kettőn, kínzó szomjukban még itt a kis belőle. És te is tudod, Isteni Uram, hogy bizonyos mennyiség után már nincs visszatérés arról az útról, meg a kimerültség útjáról sem. Ez sem volt már öntudatánál, és nem volt könnyű visszasegíteni az életbe. Köszönöm, Inekil, amit tettél, bólintottam. Te tanítottál arra, Isten úram, hogy a legfőbb kötelességünk segíteni minden élőn. Még akkor is tettem hozzá magamban. Ha a te ükonokáit torkált, Inekil, ennek az ükonoka vágják majd át. És a tutaj, fordultam Szumúrihoz. Öt-hat száll volt, Isteni Uram. Látszott rajtuk, hogy a fedélzetről feszítették fel őket valami számmal, talán fejszével. De mester ilyen össze voltak csomózva kötelekkel. Igazi jó hajós munka. Miért nem hoztad magaddal? Sumorri tanács talanul széttárta a karját. Nem tudom, Isteni Uram, de most már bánom.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 Annyi mindent akart egyszerre elmondani, hogy elakadt, elhallgatott. Fegyver, szerszám, volt a tutajon? kérdeztem. Semmi, Isten Uram, csak a három ember. Töpreng veráncolta a homlokát. Ha egyszer úgy fordul, hogy megtudhatom, nagyon kíváncsi lennék, hány napig bírta ki így, és hogyan? Hogyan? visszhangzott bennem kérdése.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 Most elsősorban nekem szól. De valami apró zavart is éreztem rajta. Valahol az eltemetett táblákon már leírtam. A gáma fiai csak nagyon apró, adig észrevehető részletekben különböznek a földi embertől. Alacsonyabbak, bár ez sem általános, hiszen a hegyi emberek, tárkumi testvérei magasabbak és erősebbek az avaneiaknál.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 Égből jött Isteni Úrnak. Azza zavarta, hogy látta, más vagyok. Mi lehet az oka, hogy ezeknek az embereknek egy nem fajtájuk beli az úrok? Azután, amikor Inekil párnapos ápolás után kérdésemre kijelentette, hogy bizonyosan életben marad, törte meg a csendet Szumurri, Töprengeni kezdtem. Ha egyenesen avanába viszem, látja az egész város. Igaz, hogy akkor tolmácsként azonnal megkérhettük volna az úrnőt, hiszen... Ki ne mond a nevét! Kiáltottam közbe. Szumori elmosolyodott. Ennyire ostobának tartasz, Isten Uram. Hiszen, ahogyan már mondtam neked, még azt is megtiltottam az embereimnek, hogy beszéljenek előtte... Nehogy megtanulja a nyelvünket. Igazad van, Szumurri. Bocsáss meg, Folytast. Akkor határoztam úgy, hogy ide hajózom és üzenek érted. Mert akárhogyan is döntesz, az én 240 emberem úgy tud hallgatni, mintha a nyelvüket vágták volna ki. És tudom, gihátri legényeinek a fecsegésétől sem kell tartanunk. Ábán a népe pedig még nem tud semmit. Így tőlük sem futhat szét hír az egész parton. Bólintottam. Bölcs voltál, szumorri, és irigyellek is. Csodálkozva nézett rám. Irigyelsz, isteni uram, miért? Keserűen elmosolyodtam. Közben levettem a nyakamból szumorri aranyláncát a pecséttel, és átnyújtottam neki. Illetlenség lett volna, ha bármelyik kísérőmre bízom.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 Egy csónak menjen őrségbe az öböl bejáratához! Egyébként mindenkinek pihenő! És ügyeltes arra, hogy a hajónak ezen a felén, az árbócon innen senki ne lábatlankodjon ezt is vigyétek el mutatott a vörös hajóra. Azóta sem tudom megmagyarázni, miért tettem azt, ami ezután következett valószínűleg a lehető legostobább módon. A fölényemet akartam éreztetni az idegennel. Várj, mondtam szomorrinak. Azután a Vöröshajóhoz fordultam. Ennit már disbeli fogságunk idején tökéletesen megtanulta a tengerfiainak nyelvét, ezért nem ismertem meg soha az övét. Azokat az idegen szavakat, amelyeket boldogságunk óráiban,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 A válla megrögyjant, hirtelen fél kisebbnek látszott. A szeméből egyszerre olvastam ki félelmet és reményt. Nem engedtem el a tekintetét. Úgy sziszektem, félig felemelkedve a karosszékből. Egy jár. Felüvöltött, és tértre hullott előttem.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 A mellettem álló szumurrihoz fordultam. A nevét nem tudtad meg? Nem, Isteni Uram. Az arca hamus szürke volt. Teljes. Újra a vörös hajúra néztem. Ott térdelt dermedten, a karját magam ejtve. Undorodtam a magam rendezte színjátéktól. Fejezzük be minél hamarabb. Csak annyi elégtételem volt, hogy a következő órákban legalább neki is lesz, mint törnie a fejét, nem csak nekem. Üvejkujjjámmal a mellemre bögtem. Isteni úr! Azután a hajósra. Sumurri! Végül balra, Gihátrira! Gihátri! Gihátri. Kérdőn kinyújtott karral mutattam a vörös hajóra. Hát, te? Azonnal felfogta, mit akarok tőle. Denyar, mondta halkan. Ez annyira hasonlított annak a városnak a nevéhez, ahol Ennyi született, hogy egy pillanatig kételkedtem, jól értettem-e. A tenyerem tölcsérként a fülemhez emeltem, mint aki rosszul hallotta. H? Denyar. Ismételte meg szolgálatkészen. Daniel. Remény csillant a szemében, és nagy lélegzetet véve újabb mondatokkal kezdett bombázni. De nekem egyelőre elegem volt az egészből. Állj! Kiáltottam újra ugyanazzal a kézmozdulattal. Azonnal elhallgatott. Tanulékony. Te pedig Gregorman. Barbár. Földi ember létedre mocskosul játszod az isteni hatalmat. Ez a szerencsétlen nagyon jól tudja, egyetlen szavadra, mozdulatodra lecsapják a fejét, vagy sokkal kegyetlenebb módon végeznek vele. Visszaereszkedtem a székbe. Vigyétek! És tartsátok jól. Bár, sondítottam Szumurira, úgy látom, eddig sem bántatok vele rosszul. Csak tudnám, hogy miért tetted. Én csak rettegek a vörös hajóak támadásától, de te gyűlölöd is őket. És ha jól emlékszem, elég régóta. Erről már az álnok szelek szigeteim meggyőződhettem. Így van, Isten uram, és éppen erről szeretnék beszélni veled. A hajós még mindig nem nyerte vissza rendes arcínét. A kezemmel mutattam a hajúnak, hogy keljen fel és menjen el. Tétovázott. Két legény a karjánál fogva ferrángatta. Csak szelíden, szóltam rájuk. A haja szála sem görbülhet meg. A két legény nem mert még igent sem mondani, csak mélyen fejet hajtottak. Ávánában nem csak azt tudta mindenki, hogy az Isten jóra legbölcsebb és a legkegyelmesebb.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 Üljetek le! Szumurri újra elfoglalta a helyét a kötélcsomón, Géhátri a sarkára guggolt. A legény letette az italt, aztán ugyanolyan gyorsan, ahogyan jött, eltűnt. Folytasd, Szumurri! A hajós fürkészben nézett rám. Az Istenek kegyelméből jóformán, suhanc korom óta szolgálhatlak, Isten uram.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 Most is dühös voltam magamra, hogy ok nélkül meggyötörtem ezt a szerencsétlen hajó Mert de az, és az is marad. Hiába foglalja el majd egyszer az ő népe ezt a partot. Hagyd ezt, Szumurri, legyintettem. Arról beszélj, miért hagytad életben? Röviden az a válaszom, amit te is tudsz, Isteni Uram. Gurru a tengerek istene átokkal sújtja azt, aki cserben hagyja a hajó töröttet. Az ellenséget megöli az ember a tengeri csatában, ez rendjén való. De aki már harcra képtelen is védekezni sem tud, azt sorsára hagyni, becstelenség. Éppen ezért tartottam ilyen jól, mert ha úgy kívánja Avana érdeke, most már nyugodtan megölhetem. És... Később másra is gondoltam, és ezért merészeltem üzenni végül is, érted? Kezébe vette a kupát, kevés bort löcsintett az aljára, azután gondosan teletöltötte vízzel, majd nekem nyújtotta. Gihátri hasonló szertartásossággal kapta meg a maga italát, és Szomori csak utolsónak keverte meg a magáét. Elvégre itt, a fekete forrásöblében ő volt a házigazda. Messziről kell kezdenem, isteni uram. Messzebbről annál a kétszáz valahány napnál, amit, ahogy említetted, az álnok szigetein töltöttünk. Azt hiszem, nagyjából egy időben szereztünk tudomást a vöröshajúak létezéséről. Még a nagy út elején, egy kapitányi tanácskozáson, lehet, hogy te nem is emlékszel rá, megmutattad nekünk azt a sisakot, amit Eziza ajándékozott neked Girding kincstárából. Akkor mondottad, hogy ezt a sisakot eziz a nagyapjának alatt valói húzták le egy halott vöröshajú fejéről, akinek tetemét a hullámzás vetette a partra, valahol Girdintől nyugatra. A sisak minden bizonnyal diszben maradt, amikor onnan téged és a többieket kiszabadítottunk. Vagy még előtte elsüllyett pilaguhajójával, de ez nem is fontos. Azután Pilágu mesélte el nekem, hogy találtál valamit ott lendélen, egy vadember nyakláncán, amikor a hosszú csónakosok majdnem végeztek velünk. Egy csavaranyát vetettem közbe földi nevén nevezve. Lehet, hogy annak nevezted, de a fontosabb az, hogy akkor azt mondtad Pilágunak, ezt a valamit Avana kovácsai képtelenek volnának elkészíteni. Tehát ez is a vöröshajúakra utalt akik addig a messzi szörnyű övölig is eljutottak, bár ott elpusztultak. Kortyolt egyet a kupájából. Hazafelé megtaláltuk azt a tizenöt sírt az Álnok Szelek szigetein. Dérről számítva a negyediken. Vörös hajúak nyugodtak bennük, és te azt mondtad, Isteni Uram, hogy húsz-harminc évesnél egyik sír sem régebbi. Szájához emelte a kupát, azután mégsem hívott belőle.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 Megtalálom ezt a három szerencsétlent. Ha ez a... Ez a... Dennyár segítettem ki. Tehát ha ez a Dennyár még néhány napig kibírja, akkor az abanai halászok mentik meg, akik pedig mindig csak annyira távolodtak el a partól, hogy a bárkán csúcsait még lássák a tenger fölött. Figyelmesen lögykölte kupájában az italt. Isten értelmed, amely sokkal nagyobb, mint az enyém.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 amikor én szövetséget követeltem minden általunk ismert néppel, minden áron, mert jönnek a vöröshajúak. És akkor a tenger fiainak legbölcsebb embere, Nomda, egyetlen szóval kérdezett ellenem. De én tudtam, hogy jó szándékkal tette, az én igazam mellett tette. Csak annyit kérdezett, mikor? Emlékszel, Isteni Uram?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 A többségük ugyanholtan, de kettő már élve. Az úrnő a te jó voltadból, ennek a bennyárnak pedig velem volt szerencséje. Éppen ezt akartam hallani. Fejlődik a hajózási tudományuk, ahogyan a miénk is fejlődött. Ráadásul az én gyerekkorom óta milyen sokat fejlődött. Te meg Pilagú, láttátok azt a hajót, illetve csak a felső fedélzetét, amelyikről az úrnőt kimentetted. Emlékeztem és számoltam, Isten Uram. Az a vihar, amely az állnokszelek szigeteiről kergetett minket kelet felé, a hetedik napon csendesedett el annyira, hogy vitorlát bonthattunk alkonyattáit. Elmosolyodtam a régi emléken. Igen, és Pilagu csak ötöt számlált. Ezért álltunk le és kerestük a hiányzó két hajót.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 és azon a nyolcadik napon este felé találtatok rá az úrnő hajójára. A kilencedik délelőttjén futottatok bele abba a három diszbeli hajóba. Így volt. És mikor értetek dis kikötőjébe? Harmad nap hajnalban. Sumori elégedetten biccentett. Ezt mesélték nekem is. Ez pedig azt jelenti, isteni uram! hogy már tizenöt évvel ezelőtt Distől csupán négy napi hajó útra süllyedt el egy lállából való hajó. Ennek a dennyárnak a hajója pedig már Distől délre, tehát közöttünk és Dis között. Ez nem biztos. Csak azért ellenkeztem, hogy még jobban meggyőzhesse Giatrit, ha egyáltalán még szükséges. Majd ő megmondja, a legény tálagban hozta a sült halat. Hálás voltam érte. Köszönöm, szumorri nagyon jól esik. A szákákat, ahogy az illem kívánta, a tengerbe köpködtük. De most, hogy már bebizonyítottad, sűrűsödnek a mi tengerünkön a lállából érkező hajók, elárulhatnád, mert hiszen ezért hívtál ide. Milyen döntést vársz tőlem? Már ami a vörös hajót illeti.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 Vágtam közbe teljesen fölöslegesen. Tudod jól, Isteni Uram, hogy más itt a gond. Hogyan maradjon életben? Kezdtem egyre jobban tisztelni Szumurri bölcsességét, pedig eddig is tudtam mennyire okos. Most más a helyzet, mint amikor a tanács leszavazott, és akaratod ellenére megindította a háborút Láil ellen, Isteni Uram. A tanács legostobább tagja sem fogja félteni Avana hatalmát Denyártól, bármilyen is a megjelenése. Legfeljebb jobban félnek majd Lalla fiaitól és közeli megjelenésüktől, és ez nekem csak jó. Meg azoknak is, akik éppen úgy érzik a veszélyt, mint én. Legalább még több arany lesz a hajó építésre, a hadsereg jobb kiképzésére. Tudom, Laskili örömében tapsolni fog, ha meglátja ezt a fitkót. Annyi aranyat fog kicsikarni fegyverkészítésre és lőporra a tanácstól, amennyit csak képes lesz. Márpedig tudod, Isten uram, hogy Láskili sokra képes? Töprengő vonásai egy pillanatra felengedtek. Ravasz elégedettséggel nézett rám. Egyébként ez ígér csak egy negyedével szeretné emelni a szóda és a salétromárát. Azt mondtam neki, támogatom a kérését nálad és a tanácsnál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 Akár a háromszorosát is ígérem neki a salétromért. Nagy veszedelem készül ránk, Isten Uram. Tudom, Szumori. Csak hogy az az igazi kérdés, amit az előbb tettél fel nekem. Hogyan maradhat életben ez a vörös hajú ávanában? Szumori újabb halért nyúltatába. a tálba. Én követtem a példáját. Erre várok választ isteni bölcsességettől. Két szálka között keserűen fölnevettem. Köszönöm, Somuri. Tudod jól, hogy éppen olyan tanácstalan vagyok, mint te. Pedig nekünk, nekem kell ez az ember. Ugyanannyira, ha nem jobban, mint annak idején szegény Orcsú, legyen hozzá Erua éppen olyan kegyes, mint földi életében volt –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 akkor már Nanúr idején másfajta hajókat építhetünk. Sóhajtottam. A fejemet ráztam. Más baj van itt, Szumori. Nem is egy. Több. Mire gondolsz, Isten Uram? Orcsónak az életét mentette meg Peknemer. Ezért meg én? szólt közbe. Eddig igaz. De Orcsú tudta már akkor is, amikor mi még azt sem sejtettük, hogy ő a világomban, hogy a saját népe, vagyis annak egy része akarta elveszíteni. És nagyon hamar rájöhetett arra is, hogy nem a naunik ellen kívánjuk használni az íjakat. Látod, ez az egyik különbség szomorri.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 Ami részben igaz is volt, ha még emlékszel rá, mert fiatal legény voltál, és nem éltél olyan közel a palotához, és nem tudhatod, hogy dimmo, áldott legyen az emléke, valóban a halálból hozta vissza. Elhallgattam, mert eszembe jutott a régi hajnal, amikor orcsú kegyetlen mondatát, hogy mint Nauni meghalt, éppen nekem kellett demgálnak az apjának megmondanom. Arról is hallgatott, hogy Demgál másodszülött fia, királyfi, és az italtól már akkor fél hülye bátyja Otagál utána legeségesebb a Nauni trónra. Feltéve, ha mekridur és pártja, félbehagytam és dühösen legyintettem. Régi emlékeken rágódunk, szaporítjuk a szót, mint két vénasszony. Azért cumurri, mert nem tudunk dönteni. Isteni Uram, én nem törődtem a közbeszólásával. Egy szóval te is nagyon jól tudod, hogy Orcsú annak ellenére, hogy megtanította az avanai fiatalokat a Nauni íjjal és így a távorról ölés legnagyobb tanító lett. A legbékésebb főemberem volt. Ellenezte a Lail-elleni háborút, és részt sembett benne. Nem érdekelte a hatalom. Bár elég okos volt az ilyen mesterkedéshez, nem próbálkozott azzal sem, hogy apja és a szövetségét felhasználva két oldalról csak össze nagybátyja, Mekrid táborát. Elhallgattam, mert most én nem tudtam megfogalmazni azt, amit akartam, mint az előbb Sumurri. Nem tartozik rád, és valószínűleg meg sem érted, ha most azt mondom neked, Sumurri. Azért élhettem meg ennyi évet a gámám, Azért maradhattam életben, mert... mert... kerestem a szavakat. Mert bizonyos pillanatokban megéreztem valamit. Azt mondtad, is nagyobb varázsló vagyok, mert három szóval összetörtem ezt az embert. Tévedsz, szomorri, Nem törtem össze. Most ezt érzem. És azt... De nem tudom megmagyarázni, hogy miért. hogy ez a dennyára veszélyes nekünk. Félek tőle. Te, Isten Uram! Döbben meg szomorú. Miért? Egy szabadba kerülés, hajd. hagyd! Legyintettem. Azt megtehetném. Tudom. Mégsem teszem. Nem tudom megtenni. Szumóri kétségbe esetten nézett rám. Hallgattunk. Azután felhajtottam az italomat. Nem értheted, szumóri, Mert én sem értem. Nem ölhetjük meg. Pedig érzem, valami nagyon rosszat hoz ránk. De, Isten Uram, egyetlen ember,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 Egy pillanatra a fejetetejére állt velem a világ. Soha nem fogom megismerni az embereket. Tudtam, hogy Gihátri nagyon okos, de most arra gondoltam, hogy egy békésebb korban mekkora költő vagy filozófus lehetett volna belőle. Ehelyett csupán a fővezérség várományosa, pilágú és szomorú után. Várj Giatri sóhajtottam. Nem tudtam. Nem tudhattam. Hogy ez volt a végzetes szó. Bár azóta már rájöttem, milyen ritka esett, amikor az ember tudja is, hogy a kimondott szóval előre meghatározza a sorsát. Pedig a sorsnak nevezett valami többször játszatja el velünk, mint képzelnénk,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 Enni kezdtem, azután a napra Bontas Bontas vitorlát, Sumurri. Indulunk haza. Azt hiszem, eléggé észrevétlenül indultam hajnalban hozzád, és az úrnőn meg tálilon kívül senki nem tudja, hová hajóztam. De Talil sem képes befogni minden palota beliszáját akik őszinte szeretettel aggódnak isteni úruk távol léte miatt. És ez az aggodalom minden kettő sorával növekszik, azután kiszivárog a palotából. Az úrnő haragja pedig, amiért nem jöhetett velem, aggodalommá változik. De Isten uram, még nem döntöttünk. Kell neked ez az ember? Havanának kell. Tehát nem akarod a halálát itt, a fekete forrásöblében? Nem. Ez már döntés, Szumori. Úgy intéz, hogy naplemente után érjünk csak a kikötőbe. De nyár addig a hajófenékben marad. Te pedig átjössz az én aljómra. Nem akartam megbántani Gihatrit. És tovább beszélgetünk. Az embereknek meg kell mondani, hogy hallgassanak oda-haza, szólalt meg Giatri. Sumori összehúzta a szemét. Hallgatni fognak. Persze, sóhajtottam. De egy idő múlva úgyis meg kell magyarázni avana -nak. Csak hogy addigra már tudni fogjuk, hogy mit. Igyekezett megnyugtatni szomorré.